Zengeltokia Anxeterratian Aztele netan Beazteetik Amarretara Eta interneten erbai Azkengeltokia.ibook.com <tose> <tose> <tose> <Awea. tose> She won't be surprised That she won't be shocked When she's pressed the star After she's pressed the Gengeltokia! Hacheterratian! Ongi torriak, azken geltokira! Menkaude, de, irugarren eh... dembo aldian! O, oh, irugarren imperial batean! Irugarren dembo aldiko, amaikagarren Ja haia! Ya, amaikagarren bai, bai! En bat saio! Azue zuen ez azi genienean saioarekin! Bai, eh! A, azule, oh. eh? A, azule, azule. Mozu ez zinen hasieran beraz iso! Azuz irudien zuen, kasi zinen tenienean saioa <susurria>, hori da, eh, Mark? Bai, menkaude, Joseba er mai teknikaria! Otro nes genukan teknikari finkorik! Hoi da! Ja, Nivelez guaz atxaten ez, eh? so, vale, ditzen nire balak. Bugaz gain di no, edo, eh? ah, ah, ah, bai hori da. Eta, bueno, ba, beti ezera ba, beste talde bat, beste talde on bat, jakinko ez zuen behaien musika, behaien bitxigeria, beraien dena ez. Ze talde karri duzu, Ze talde, Artic Monkeys. Artic Monkeys, ha? Ez hau te zute taldeak iz, bai. Bai, nik izzen ez, gaien bat? Bai, izzena bai, gero abestiak ikosikon guz. Oen beza eta oso ta zuenean ez autuko zute. Tamar, adulta ba, zuenean. Ako dira Arctic Monkeys? Ba, Sheffieldkoak dira, remzu, atua ezagut zute. Sheffield? Eh? Sheffield, aira ez? Eh? Sheffield Horko, ezauna esa, die, ezea, kuchilloak eta... Abai, labaiak eh? la, la ba la Bai, bida, labaiak Toledoakoak bezala edo... Ezaunakoak Oh, Sheffield esanetek edela resuma batuko Toledo Eza, Albacete <risa> Albacete <risa> dago, Ah, bera, bera, baina interes jarria alde Bai, bai bueno, Eta es talde hau sortu zen 2000 bi, garren urtean, ez? Hoi da, bai Eta jorratzen dute gehien bat indie rock estiloa I. Eta esan barrago, bost diska dituztela Bost diska? Guztizza doz Guztizza gure data ondo dago A, Bai, bai, bai, bai. nitekena indi, da Indie indi Rock estiloa, bainaiko No bai da soa, behar ziki lehen diskoa Ditutzen da, bueno Eta hua haureatuko bai, Gehien bat lehen diska entzun nuen Irrazian asko gontzen ez e, Talde bai. berri aztenean, bai. eta ta, friskat boom bat izan zen Dirutzen bat zaiztu, hasiko gara apartaidekin bai. Venga, komenta zentzu dira apartaideak Vale, Alex Turner Da hautxa, eta hautsa, gitarra eta pianoa Eta ba, sierat edo, 2002 garen urtetik, ba, kontinio Geradokagu Jamie Cook dela gitarra eta koroak, eta haure baiegun da, beti dan ikan Geradokagu Nick O'Malley, basua eta koroetan, eta hau 2006 garen urtean sartu zen, pixkat, beraz, pixkat berat Hori da, horreko partai zen handi Nicholson, basua eta koroak, eta 2000 eta bitik 2006 artean zen Hala. Eta azken hibukatzen dugu Matt Helders Bateria eta koroak haguero baina gondela Horri da, chapinkolea Beti bai, <fira> da nik egon dela bai. Matt Helders Apiskat Jolazten zuen futbolera, ere? Horri da Ez da <fira> unkampeon esen, eta <fira> Beti bihotzeko kema tenzioen Ez hori ez da, ez? Estakit. Ez dakit Ez hori beste badaoztut Jozak bada ki? Jozak ikusten zuen Ez Oliver eta Benji? Ba, pasako... Ordan, -ba, bueno, pasako -ba, goguerla -ba, -ba. <fira. fira> Pasako, era... Bueno, hau dira, eh? Artik Monkeseko, sí, <tainia> eh, idea que ahora en fiskat eh hasiretra dugu eta taldearen hastapenak edo Mori, Iba pasen, bu, komentatu, Taldea komentatu. Dice, Monkeys, Bueno, ibañelun zirel. Pas este güe comenzaste a fiskat. Comentado, comentado. Artik Monkes, bueno, va, Artikoko, va ba, Eta tximinoak. Eta tximinoak, bai. Eta ikun hundik handa ondo sonatzen du, ez? Neko kurisua. Pentsaten hunko, menzatzen hunko zelula. E, zein zen sorrera, edo ze ba, esan naia. Eztakaz du historio asmaturik. Eta horre horrekotablen zala. Eztipen literal bat, izan dugu. Eta bai, txeren Amsterdamen zogonkale bat, deitzen zer hartik monkis. Berri Ahian behin asierako la, ba, koentatu bainoelen jarriko kanta bat ola situazioan eta jartzeko Jartzeko, eh, jartzeko bizkaten Oida. pinguruan eta, vale, primeran Baien demo bateko, ba, kanta bat Eztean dut, Fake Tales of San Francisco Eta neko danza garria, erritmoa kala Ea, ba, entzun duzakun Ba, zagun. batzen entzutera Jartzen bai duzta emeetan Fake Tales of San Francisco Juhuuu! Txingatumria I don't want to hear ya. I don't don't wanna hear you know Kick me out, kick yeah, me out Yeah, said it's amazing though So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf Yeah, Got you gotta be playin You gotta be beatin Azkegeltokia Anxeterrati Bederatzitati Eta ere bai interneten Iboxen aizitzen ere Yeha Bueno, bueno, me enten duelen kanta Zirtoneko danza garría, ez moitiba Abai, Fake Tales of San Francisco kanta Onekri, esa Bere tokea dauka, ez zoniko esan dugu ikiketanik, ba... Ba, ez da izan indie rock, ematen zuen, ez da ki... Ba, zaukan hor, rigi toke bat, plus, eh, eh, tan, tan, er eh? tan, tan, bale, bale, gu, baxu ara, baxu agnola, una bestia, eh, tan, erritmoan, eh, tan, erritmoan. Kustatu zaigu baxuara, baxuak nolara ematen zuen eh. Bai, pixkata, eh... En... Gidatzen basu duena. Babilonian bezala, eh. Bai, bazuk Babilonian, jose erriko saioa, jose erripiago bezala, hau da. hori izan da, beraien... Eh, lehenengo... Es, Dibueta, es. Ez, ez. Esan dugu erendikanez Demo daukatela... Bat. Erendikanez da, ez dago diska ez da dizka, oh, nagatzen no edo... Hora ginen komentatzen ez, entungo ditugu lapizkat ba. demoak, eh? Hori da, bai. Eta bai. demoa ez, esan ba, edur, ba, niri... Oso... oso... Gustavo Zait, esan ha, edur. Gona. Bai. Ta, bueno, noaz ez ziren, ba, 2000 eta barga urtean ba, Alex Turner eta Jamie Cook. Eros ba, ir, zuten ba, musika instrumentuak ba, talde bat egiteko Ola ba, guazen hotzea musika ba. ah, Erosiko, ba, erosiko neko... de gitarra bat Honeko, eh? ba, <laughs> harri da, 2000 eta batean e, Gaudiskatea zuten ba, irte, Urte, urte bat gero batean zuten ja Etengoa bestiak ez, edo sortu ziren Ez, ez e... San dugu 2000 eta bitik daudela ba, talde gireak sortu, Sortuzen taldea, baina Diska bila sei garren urtzen alterako zuten Se, La urtean behira zen batean zuten eh, Ez errez jakitetik eh, behira ba, ba, ba, ba. Tal, Talde harrakazta etxeu virtuarte, neko kurioso, es? Bai, bai, bai Ta, bueno, es... Ba, juntatzen laguna eta, bueno, eh, Alekztanaren lagunak, ba, taldea sortuzten, baita Ba, Andy Nicholson, eh, ba, xua joten sekien, oi, no? bai Ez duen, ba, xua, iba, jaz, ba, sekien joten No, no dutzen no da, kanta a... bai <risa> Ah, horregatik entzuten da, añondo, ba, xua, bestia Ah, esaten geroen, ba Ah, lako el pro del grupo A bestek, eh, zequiten Ez, orduan no, asistinen Jue, be... eta gero, ba, Be beste lagun bat astuzte Mat Helderz da, ben gasu bateria da. Bat batean. Gutxi futbol horrela hasi ziren, bueno, musika, musika host desde aquel zeta, urtean. Holi da. Eh, izasutan beren lehen kontzertua Sheffieldeko The Grapes aretoan, izeneko areto batean, ba, ba, eh? lehen beren lehen kontzertua. Sheffieldeko areto martxo soenean. Holi da. <laughs> eta bueno, ba hasi ziren ba, ondoren demoak grabatzen eta hasi zen, ba, konzertuak ematen, eta, bueno, ba, jende asko, ba, grazituzten CD-ak cd, <risa> eh, CD ripiatu zituzten! Ba, Ezke, egiten zuten cd kontzertu eta konzertuetak ematen ba, zituzten eta, jendea, ba, guztatzen zitzaien musika eta, ba, ripiatetzen zituen eta interneti bidez, hasi zen, batetik bestera, ba, bideatzen abestiak eta Bai, au izan zela robat oraindik azaltela disko ofizial bat, ez? Ba, eh, mugitzen ziren piskat holan, ez? Diskoa ofizialki. Ja, bai ja ba pasequiten aiziela, ba, bien canta, bai ja encanta ba, arrepiatzen taena, ba, azken finean. Hori da. Okay. Ta ta jendia ba jotzen ziren kontzertu eta, jondot... eh, eta ta kontzertu eta ta ja sekien bai, lortu zuen ba beie jakin gabe ba horri or, e, hau jarritzen ba, fan batek jarritzen hemen babeaen kantak zaizba jarrizuna beien izen batekin eta arte monkes jarritzen interpret eta izan zuen seguruko arakasta baino beraiek ez Karo, zera, a beste batek sortu zuen artik Monkis MySpace-eko begunea, edo? Horri da, eta bere berek aixat, arduan abirat Eta ikusetuen biaz, arrakaztaba, bai? Ah, <laughs> bai, no, nor sortu dut, en MySpace-e zau den mo bat, dugu, edo... Ez, hau <laughs> da, hau bueno, da lehen diskakoa, baina zonatzen du ondo bajareko dugu baina <laughs> <laughs> Espoin dut txikitxo bat Ba, espoin dut bat Zain horadu izena? Dancing Shoes da, Hau dakagu aurre dazta bat Dancing Shoes <laughs> There's one thing on your mind Hoping they're looking for you Sure you'll be rummaging through Oh and the shit's the horror You've seen your future bright Yeah but it's so oh, so absurd For you to say the first words So you waiting, waiting and waiting and I've been here tonight And some might exchange a glance But keep pretending to dance Don't act like it's not happening As if it's impolite To go and mention your name Instead you'll just do the same As they all do and hope for the best The only reason not you came Is so the you're scared told Hau, oh. wow. kanta. kanta izan dugu oso dantzagarria beti ere, pixkatu, panki uh, toki bat, eh, indi, ez Bai, hori eta jarritzen dugu somatzen nola tale guztia apoiatzen den basu hortan, eh Bai, bai, bai hortan. ikusten da, ikusten da, ondo ikusi ondo ikusia Baina oso bai. ondo geratzen da, eh? bai, gustan, ez? Bai, edi asko guztan ez eh? daiz? Ez bila, dantzagarria, ondau oh, no. no, Ez no, no. hau, lehen dizkan zen, baina orrendikan ez gara 2.000 segaren urtera iritsi ez gara... Baina, bueno, aurrera du dugu, eh? MySpace eta Diskarri peatu esker mugitzen zirela eta Ingalaterran e, Iparraldean ospea lortzen hasi ziren. Hori da? Hori 2008-gerren urteko maiatzen lehen EPA, ertime play edo, eh, <laughs> extended play Atraz duten arte, daitzen zela 5 minutes with Arctic Monkeys ba, Eta EPA gutxo era, hori, <laughs> txatien diren bia besti. Eta bi hirua abesti, eh? Etxorradeia batez, ya abesti, zenga Hora ba, bak minutu ira. <laughs> irauten du Horrati izena Ertime play Ertime play, bai Eta, bueno, no, ba, no. Ja, ja sukaten abesti batzuk Bai <laughs> Zukaten abesti batzuk, baina Ez uten nahi, ba, seinatu disketxe batekin Zati, behizi ba Hauek, ba, disketxea, ba, abestiak, ba, behaien modura aldatzen zituztera. Zartzen zutela beti atzamarra ez, eta aldatzen zutela deno. Hori da, eta Gero egin... eroriko ziren, disketxetan, edo, ez? Garo, garo, emztelandola. Ba, bueno, ba, oso ezaguna ziren jada bimila posgarren urterako, eta urte horren urrian, London Astoria antzokia guztiz bete zuten. Astoria oso garrantzik. Oh. Bai, bai, bai. Londresekoa, orduan... Ez zaukatu diskorik ere, eta jala Beartezu betesu zuten. Segu dako publikoa zaukaten. Bai. <laughs> Mai espeizi eskar. Bai, eta peraiek ez zutena sortu gainera. Hori <laughs> da. Oso bitxia, ez? Asi bai. eta behin, ozaitu da. Naiko surrealista, ez? Baten du. Bai, bai, egia esan... Zorte bueno, ona izan zuten, ez? Bueno, bai, bai, egia esan niri oso onak. Zorte eta kanta onak, beraz. Bai. Merezia. Eta bueno, baina entzungu du, ba, epi haurtako ba, kanta bat... E... Five minutes without Artic Monkeys, Sepekova, canta, from the rich to the rubble. From the rich to the rubble. I was going to try. I'm going to say From the rich. No way totalitarian, he's got no time for you looking or breathing now he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you and there's no you can say behind the go-through to the bit where you pay and you realize then that is finally the time to walk back past 10,000 eyes in a life. Watch your person make another move It's still in your brain You've got something to prove To all the smirky faces And the boys in black Why can't it be pleasant? Why can't Engeltokia, eterratiana, imperial, imperial, plus nine Bai, <laughs> imperial kanta ez en tu nombre tela bye bai, oh, bai. oh, no. ba indi ez gara etsi ezta beien lendiskara taia bueno, oraintze so onak entutugu ez ba, ba, ba, ya da ba, ba, bueno ba, ya, ba. ya da famatu accidente irratia nei matarrak aste sentuten eta lendiskatera zutenerako ja guk guztiak ezaguten zituen ematen du eta yeah. talde Artic Monkeys ta hori da <laughs> vale <laughs> ta bueno lendiska oh ya pasa gara bye bai, bye bai, bye bai. No, lo dice, no la oíste nada en Buah. Y neko mocha, ¿qué va, qué va? <laughs> Whatever people say I, I am, that's what I not. <laughs> Hori sartuko zen diskanen portadan edo... Hijo, baiet. Hoi da, jendia esaten duela nina ezena... Ez da, ez da, izenburu buru motx bat, abiz, off-made bezalakoa, ez? Hoi lerre egin taginatzea, ditxiko bieo. Bueno, bueno, guase, aurre. Beraz, esan destakegu, 2006 garren urtean atartutela, ez? Lehenengo diska, eta hori, izenburua burua nundik atera da buru luze hau ba, beste filmetik atea eta dago miak behatzeunda urteko film batetik Saturday Night Sunday Morning dutseko film batetik, ez detikusi eta zer da, igual, batek ezaten zuen frase bat, edo? Uztu behit, bai eta xo la duten nire buruz nire naiz hori ez? Eh, hori da, lehen hasi nahiz esplikatzen baino Mostudia zuten <laughs> <Tira sala. laughs> <laughs> Eta entzuko du, baina, e, atentzen lehen singla bai. Ai joen, baita izan motxu batekin <laughs> You look good on the dance floor oh. Oh. Ta... Aposkut oso ondo eh, ikusten zaitzula Dantzan, edo? Itxura ona duztula dantzalekua Eta baina, hau atera eta bereala, iuka Beto nire huean Eta hu, izan zuen sekulako harrakazta ere bai ez, e, izan zuen... bai eta ukak chart edo bueno gai ba, arzumatuko er ba, listetan, ez? Ba, lehen lehen poso jarritzen, ez? Ospetetan edo, ez? <gülüyor> sí, Le... <gülüyor> agartuzten. Da, eta ustuten dutengu dugu la, ez ta? Hor, fondondako aguna da, berda da edo ez. Ustuten dut. Ustuten dut Entzun dezagun, ez? I bet you look good on the dance floor. Bai. O. o Emaio Joseba. Eman Joseba. <gülüyor> Hori Etzen du abestia ezagunena en zena baiie eh? bai bai hau oso oso ezaguna da gantat. Fuz basea inratatara azten kantatzen figo kaletik denaera. Bizka. Ha milengo chirularia bestela. Eh? <risa> <Fijo. risa> chirula Ori da. Jaizu jende atzetik. Oho, fijo. Jaiz chirula mãm bestela. Ori da. Ezaren ondorea da Inglaterraren historiako salmen kopuru azkarrena izant zuen diskoa bihurtu zela, ez? Eh? Diskoa hau. Ori da. Horretik ba Jungoraek daldarra ta John izango du hasteko kantatzen, ez? Eh? Ori da ura John, por ida, relatarán. London, es que no Este bai, bai, persona educazue, bai. eh, munduan ze desputa. Sí, bai, seguro en zumo baituela. Bueno, eginen eginzenioten GTA la saioa, pero GTA <risa> que... al lado, GTA. Ay, genial, acá tú hay. Ah, en ese es que poco ie gustaste, ¿no? Está aquí. Miami o en London, ¿verdad? Horida. Horida, <risa> lehen Miami. Está bueno, va, ba, Santsego, va, ba, talde hau, nekotzea da zati... Marketing o porcitate gabe. Ba, lortu zuten, ba, harrakazta pila bat Hori da, komentatu duena ez, irurunda, bai. iruro gehitala mila kopia lehen astean saldu zituzten Hori da Eta hori e, resuma batuan, baina bitartean estatu bat kritika ona zituzten ere bai Naizta oraindikan ez duten erreperkusioa Ba, hori da, zuten Zain, lataren, zain, errepuzkusua ondia za tigo. Baina, baina, bueno, Beatles bez dala, pixkanaka, pixkanaka. Bai, oida. Danengo zure herrian, eta gero. <laughs> ba, ez ustatu batu errak nua, zain, itxiak direneta ez. orduan hori da, zaila da, ez. Ez unko beste kantabat behar bada, ez, duen desan. Bai, zain, bigarren singela. When the down. down. Oida. Ba, ordua. <laughs> I wonder what went wrong so that she had to roam the streets She don't do major credit cards, I doubt she does receipts It's all not quite legitimate And what a scummy man Just give him off a chance, I bet he'll rob you if he can Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban Amongst some other offences And I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light They're all infected but he'll be all right Cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? gara be been azka galtokitantik beattzitat TV habarretara eta ere bai internet igo Ala, eh? se se no. <risa> provocania, es eh? la comucaera, es. Bai, bai, bai. O sea, un cantabarruano. <risa> no lo no, no, que se toca, no. me encanta gustija cague, ¿eh? Pero <risa> <risa> <Bure> publicista <hita>. te <risa> agite. Pensó tú soy encantao, va, ba, aurrekoa bezala len postura igo zen, ¿es? Eh, reformatuko, va. Ba... <risa> Esto ere, <risa> Ez, ere? Ba, bueno, baina hori... Horiz, eh, ere, hagu, harrakastan ezinda, ez indira gauzan neurtu, Eri, zubak ez duho tanto filmseko ez ez ezin dali bezala... Ixiliko <laughs> <laughs> nahi... <laughs> <laughs> bueno, eta ere, esan beharrao, bibia ma bigarren urtean, Londresen jokaturiko Olimpiak jokoen irauguerazio kitaldean, partartuztutela... Baik... Bertan jokotela, ahibet jolukon de... Gudon del Natanz Flor... Hore aurreko kanta... Hore aurreko kanta... Eta baita ere, Beatlesen Countsugeder kantaren bertxua ere Eta bertsioak egiten asizti den, no bertxuak egin dituzte? Ba, hineko egin dituzte, bai Hineko bai. bai. egin dituzte, bai. Bai. Egin dituzte, dituzte la bertxua nuz baita bai. Ordu dako hineko egin partazien Importanteazien, zati Olimpia Joko in inagurazioan josteko Ida, bai musicin eta jostuten, eh Baina udena den Anpina 12. urtean izan zen, eh? bai, hau, hau da flash forward da. Ba? Flashforward bat zen Perez, <laughs> bizia 6. urtean gaude lendiskarekin, baina Hori ba, da, huelta gaitasun. Bai, estako kanta famatoiek, eh, espoiler eh, bat ba, <laughs> Txiki bat. Ta bueno, ba, bertsioak aipatu ditugu eta, zuen, ba, bat bertsio batean dutugu Juno du. you know Ain No Good, Amy Winehouse den bai. Oso artista ona ta pena da, zigaitzuela eta eri, Baina entzuko dugu beren bertsioa. And our technique are What's it ma? Judo windo. Woohoo. Release you downstairs in the bar and her. Your old up sleeves and your sock today Then sift me out like I was Tanqueray Cause you're my fella, my guy I'm me, you're stellar and fly By the time I'm out the door You tear me down like Roger more I cheated myself like I knew Told you I was trouble You know that I'm no-go Upstairs in bed with my ex-boy He's in a place but I can't get joy Thinking of you in the final throats This is when my buzzer goes To meet your chips of pitta You say when we marry Cause you're not bitter There'll be none of him no more I cried for you on the kitchen floor I cheated myself Like I knew I would Amy Winehouse You know I'm no good So abestiona originala eta haure bai Baineko gantzeko, ez? Osondoguen atut zaio, bai Piskat Amy winehouse abesteko modua imitatzen igual, ez? Bai Egin dute Piskat bakarrekan kantaren bertxioa, baitzik eta Bertxio taugena aldia, bai Bueno, behartein monki, sartein monki Atiazuten dizka, lehen dizka Ta handikan iru ja batera Jo, ez azkar Atiazuten Ya, veaien, urrengo epea Ah, bueno, año epe, vale Veste post, habiste Eta izen the fuck are Monkeys? Nor hostia dirá Arctic Monkeys por... Morida <laughs> Nor de montres Orde, ah, bueno, monsi, dugu fang, Eta Markek esan duen bezala, ba, EP au atrazuten len diskatera ta hiru ilabetera eta kritikarik esan zuten momentuak gaiei esplotatzen ari zirela nolabait eta oportunista batzuk zirela ere ba... Bai, aisiela pizka txikla asko stiratzen igual, ez? Horida, hori da. Esatutzen bai. Bai. Za, bueno,agian ezatek dugu, ez? EP er, edo realtime er play honetako Kantaen bat. Bala, pixkat entzutu gu, hola, pixkat. Nola duiztena, hau, e, Cigarette smoker Fiona, faiona, da. Hola, <laughs> Fiona gerretzen ditu cigarroak. Hori bai. <laughs> da, bai. Gerretu dezagun nola erretzen ditu. Arndola da. teknikaria jarriko da. Cigarette smoker Fiona. Cigarette smoker The make-up of all Higa retos mo car Fiona. Ia bigarren ia bigarren epikoa. bere estiloarekin eta tatatata, beren fama edo goraz tipoan beti. Hain aina ziren una siren. Eh, ere erabiltzen hasi ziren beren izena eh, diskurtuetan eta. nola, nola esan, Adibidez, 2006ko maiatzean Gordon Brown azendako ministroak eh, ministerio elkarrizketa bat egin zioten eta bertan esan zuen egunero entzutel zuela taldea. O Goiz, goiz bakoitzen, e, e, entzuten, zue, bakoitzen e, entzuten zuela eta berarekin esnatzen zela Zerroa ez? Zupen jendeak Bai, baina gero esan zuen Bueno, bueno, abar, ez esan zuen Elkarrezketa zailak esan zuen Ah, bai, eta zein eh? zure taldeko abestiriko gokoena Eta? Eta ez esan zuen izen bururikan Wow, eh? wow Gero hartu baritzen zuen egitan ez zuena Ez zuela taldea entzuten, bagerikan Bai, ratuen right hartza zutela ta esnatzen zela, eh. <laughs> bueno, bai. Ha flipatu, flipatu Brown ta rapatitzen, te eh. <laughs> de la oportunista ta estaldea. Bai. O sea que trolea Tú si sí o tenes trólicas bestedas. Ori da, ori da rapatitzen bate, Zerako publizitazia, eh, bai bai Trollkaz esterak esatuko erik, eh Bai bai, <laughs> ja, trolea huizan da pixkat <laughs> Bai, e, ja. parekoa, do, eh? bai, Zazut, bai Ofmeiteko horen parekoa, oh, edo, oh, ez dut Ez dut, ez dut, ez guztik egia gozango bai, Ez dut, trolkaz patrozinaz duk dut, eh, gaur zauri, ja Eta hori eh, jo, jarriko dut, eta betal eh, garratxpana, entzun betal garratxare bai Gauri, gauri, ja, lagoen iburuzun Txegit bat egia zailuz betal garratxari, eta Ostialetan behatzitati gamarretara, eztut entzun Beste nahezo Baina <laughs> gure alelengo entzun, eh? Aztelenetan, beztetik amareta Oida. Oida. Oida. Oida. Eza, Eta sartu taranto film zen, eh? Oida. Azteko A, ingo dugu, destroukztaldari buruzko zerbait, eh? Ander gure, gure endaiako entzuleak, bueno, ez entzule zer entzun, segura eski Zer deritzoekik eh, azkeneko saioari buruz? Ba, ez zutu zen gafarranik Ez zutu zen no, nala... bat ere entzun zinez duen Iala, iala, ala <laughs> izan da horreko saioa, imperiala da onmerda bat da? Vos, daquita, Imperiana. Eh... Oh, oh! ¡Imperiana! ¡Oh, ¡Imperiana! Oh! Well, oh, well, well, well. Bueno, <coughs> año <coughs> Ardic Monkeys aquí sin Haraitus ¡Horida, el tipo que sin Haraitus! Será... causa uh, Charbat, bai, eh! ¿Verdad bai, tú, C, N, P, eh? ¡Coméntate, Iguuzu, bai, uh, Marcos! ¡Va, va uno! Andy Nicholson en a ir su jolea a la ¡Hala, la ganjera va a ir su jolea! ¡Horida, star of the show, tío! ¡Hortan, T, na, eh! ¡Va, va, tawona bai ez zuen posibela bak arakasta hori maneilatu eta bueno neko gaiskio la sentitzen zen horretik, ba ez zuen nola arakasta hori maneilatu mediatik jakit zakurtukoen nola baina zer junzen bai jontotaldek ze tekeluen be kantak zeuden yan esaten duen jo bai xoka eramaten du beti melodiaren ritmoa eta beti kantago hasi da flojo año hasi da ja el baixua ta indar eramaten dio ta Eta jontza egutikoa Bidea erakusten die beste instrumentu bez Ah, nai, Colson, Ai, ai, ai Azartuko da, Mark Bueno, bueno, gero bakarka proiektuak egintzituen, eh Bai, asisten Eta, bakarka proiektu bat, bai Eta bueno, ba, gata zuten, ba, ya ondoren, ba, single bat Era, live before the light, Commons Eta, bueno, ba, notatzen da pixkat, bajo aldaketa, estilo Home. aldaketa, eh Entzungo dugu, entzungo dugu, comprobazeko dugu. Live before the lights go, guazten piskatentzutela. Eman jo sege. the price you pay we ismoa etrois she thinking he looks different i The bueno, boys no are the price you pay Well oh it isn't what She's thinking he looks different today And there's nothing left to guess now let's leave before then you don't have to bien Epeco este canta va Horain bai, baxua ez dagoela, sanbarrago, pues lengo baxo ez dagoela Hoen dago, txon, nik omalei Nik omalei, zerako papeleta, eh? nik omalei, baxu, ebetzela etortzea Nik omalo, kena eh? <risa> <Maen>, malo <risa> bale, Nik omalote <ra22> <ra22> Jaretuko dugu orain, eta bigarren dizkara Bai, bai, bai Se enten e, dugu nahiko zati, lehen dizkada importantena, gure guztuko ere, bai Bai, esan dan baita. bai, Bueno, Bona, entzun desa unhorein, ditza unhorein, urrengoa diska behar bada ez, ez daude engaizki, ea, ez da? Ea nolakoa aldaketa. Bai. Ea efektatu dion gru, e, taleari, ez, basu bai. jole aldaketa. Beharren diskoa da, Favorite World, Nightmare, 2000 eta 6 piko aprillean aterata. Bai. Eta, bueno, urrengo urtean, sandezoko baita eta dutela, ba, dugude bat, Dela Arctic Monkeys at Apollo eta da, Manxestarreko, ba, Apollo antzokian, atzatzen. Eta, entzun dezagun, eh? Entzuko, hugu eh? figarren dizkako... Gata bat eh? ola pixkatu, ahi. Bat zin, txarra, eh? Bat zin. Baxein, Somebody's girlfriend's talking to me But it's alright, she's saying that He's not gonna slap me or try to attack me He's not the jealous type And I only need to get half an excuse And I'm away But when there's no excuses That's much easier to say I've been before La la la airea, aireatu au de aireko Aireako... zelako atentzioari ginen jartzen kantari eh Ostra Google sagaztzen <risa> orrela goza interesgarri gasaltza patatean ezenez gran nah, konturat ueltan eske que bibia horiko gidoia nola hizien nora bai beste pizasco kubiltzoren espesiala eh, edo eh, bai bai bai hori eta dura den diskada iruaren Bai, biharren diskaia pasatu dugu, hori da. Go tobe da ere bai, atazten ta 33garren disagoaz, 2009garren urteko abuztuan. Hanbak bak edo... diska atrazo. No. zer da Hambak? Hambak esaket bak, zer bak da xomorroa? Xomorroa edo eta hum, bestela... hum Ez da hau egitea. Mm. Mm. Mm. Eh, Bo, bueno, zake, xomorroak, hori izango da xomorro mota bat. Eta nola ez dakigun. Bueno, xomorro dituko diogu diskari Ba xomorro diskau. Los Ángeles, ojo... Mojave, deserto. Ante Mojave, deserto, angrabat. Bueno, Los Ángeles, los aledaños. Olida, vai, piscate. Mojave, deserto. Oida usted, California, ¿no, Rico? Ah, mira, mira, vai, Mojave, deserto, mítico. Tereo geografía, Ondo Valdín, Malagó. Vai, California, vai. Vai, vai. No sé, diote crítico, ¿eh? Va... Ez melodiak gehiago lantzen dituztela Baina, bye, om, bye, bye. baina, baina, baina Baina ez dakit nire iritzia, nire gustuen elzait gutxiago, eh, abestiago, eh Horrekoak baino Nire asirako demoa gustatuzki gehiagien bat e, Baina, baina, baina Ez dakit melodiak lantzen ezakit... gehiago edo gutxiago orain, baina notazen da diferentzia bat, kanta, eh Kanta bat marko dugu jakiteko edo zehazteko den melodiak lantzea Neta bai, kritikari ba. entzal zerden melodiak lantzea Baina, igual denengo, komentatuko dugu pixkat, entzuko duguna beste eriguruz Baina, baina, zentzuko dugu friti bizitos, abestia. Hori da, da neko abesti bitxia. Bai, bitxaz erratik. Zaita letra oso enigmatikoa, eta ikite, bigarren, edo irugarren zentzuak, biatzen ditu. Eta, eh, bueno, fanek ba asko eskatzen duteekon Fanek, <laughs> edo jarraitzaiek <laughs> Jarraitzaiek baida, fanak, jarraitzaiek Ez, bat, deitzen dela fanek eh? Bera, Berak zenderitzo Eskatzen <laughs> ez, taldearen estilotik aldentzen da pixka bat Bai, nireko butxia da bai O, nik uste melodia baina gaila orduan letra aldetik daukala bisitasuna ba, Ni uste e, biak, <laughs> entzuko dugu eta ero komentatuko Baina, bueno, entzuko, bisitari bai, politxak Baiti bisitari politxak Geltokia! HATCHETERRATIANA! INPERIALA! INPERIALA! INPERIALA! INPERIALA! INPERIALA! INPERIALA! INPERIALA! egia da! Nero ustez nahiko mitxia da! Hor, erritmoso markatua pixkat metalezko kanta bat ematen zuen asiera! Hori da, bai, bai! Bai, bai, bai! Beraien bestekantekin komparatuta pixkat xiko delikoa, Bai, eta bukaena pixkat Dracularen gazteluko hor melodia bat, eh! Bai, bai, bai, bai! Komentatzen nari gin bai sukarra eh? edo bueno, e do edo. de verdad hartu sustelaiko fondoan sustene ira dor pellote buka jamaniko agurutzatzen saiatu ziren eh hori da esaten duten bezala. baina bai eh pa ez ere dies bueltatzen <risa> Baina, so <laughs> la bai oso bitxia Abestia Bai, bai Baina nire egia san guztaren, zait Artu dugu dut pixkat niusen anzera, pixkat momentu batean Bai, abestiaren distort Aotxaren distort Aotxaren distort ritmo horla, pixkat arraruako matxoen artean Kakotxen artean Abestia jarretzen du fondoan, ez? Bai, hori da Bai, hori da Bai, hori yes. da Baina zaino dugu, fukatuko dugu abestiakin edo... Ez, jarretzen dugu gurengo dizkara, venga Jarengo dizkara, bimila maika garran atrasten Sakit Antsi diska. <risa> nola, nola... Ez dut batuetan niska asko izan gau. zuen izenarekin. Bai, eta, bueno, izan ere portal datu ere behar izan zuten pentsamendu... Eh, bueno, lastibuak izatera behartzen bai, Pentsamendu txarrak. Oloi da. Zenkatua, zenkatua zen, eh? Baina zer zen nahi du Sakit Antsi. Zer subaki soso bai bai eh, eh, agian zakit bakete erderaz eh, chupa beraz miaskatu ah, miaskatu zorru... eta ikusiko ikush... duzu zerik izango zen Nola izango zen hasierako porta ez dute ez da pentsatu nei izazu zorputatu bateko ta... ta... zorputata ikusiko du <risa> <risa> <zorupatu ta> hau <ikushiko. risa> nako bueno beti estatutakoak ba zorputa etxi begiak eta zengun dugun eh, kantalik diskonetatik library picture library pictures library pictures ulertiko <risa> library picture picture la kanta library pictures eta arte gautzuten, posgarren diska bebi amaikako abuztuan Eee, lau diska Pina amairu agarren urtean Bina amairuan, aurrek Bai, hor pitzatu zaite Eta nola ditzena diskak? AM Bale, eze kuriosoa ez? Artic Monkiz Artic Monkiz Pitzatu nuen AM, PM gozitza arra txaldea Baina ez, Ta berriz dela ba, bueno, horreko diskoak bezela baita ere ateratzen ba Domin, bon, eh, eh, Domino, domino Records, records di eh, diskoteekin. Ah, esan dut utela zutela nai eh, disko ez zu gezer egingo ez dakit ze. en, en zumba beekin urrea. Bai. Es que bea zenbat diskan saldu zuen, eh, zenbat vinilo zenbat, merchandise Nik uste utarain fama gutxeo daukazela lehen baino Eta honi ah, no, egin ja gainera bukatu dugu, ya, ez? Bai, onik uste dugu nola egin duten, nire uste, piskat beraka, ez? Bai, piskat beraka, nireztetuk usteatzen nola pertsunalki, azken ba, diska kartu duen estiloa, ez da, behien lehen diskako freskotasuna suna eta denak aldut, eta ia, ia Pasaide, ia, soule do aldera, ia, du Dugu esan nahi basu jole aldaketarekin Egutjira funtzirela baino bai. Bai. Ale shamai. Ez dina beste zer esan Debe zut entzun entzunta... Eta... Hala, hala... Beno, saioa bukatzen hasiko gara, ez? Baita, Ay, duguya, gara, bai, eta... Garen bateko edo... The Hellcat Spanglet Shalalala, izteneko kanta jarriko dugu... Ze diskaaren kanta? The Hellcat Spanglet Shalalala... Hoiatea <laughs> zuten, za... Binilo e, batean, bueno... Single, single besela beste kanta batekin... Bai, 2000 maikan, ez? 2000 maikan, hori da... diska eta honen artean, ez? Hori da... Eta zer da duzen, eh? Londresen iztilloak ez iztillo Baina... Eta eh, vinilo gehienak errez diren, eh? eh? Bai, elako iztillo batean ze, so, denda den batean la dena jarita eta... Taño sekundario, eh? Horida... Polateral... Polaterala, no... Eta, bueno, ba, hanenkin batean esamen dezako agur, Agur eta... Arctic taldeari... Beste Agur eta jangogur... Bua hamaikaren saioan... Da, no, beti eztela entro getu zueba aztenetan, behazti ezti kamarretela Vida, vidalli, imeiak ez, azken eltokia arroba gmail.com Hori, aproposan zuen proposa eta komentarioak eta eltokia arroba gmail.com Ia, ia, ia, iruro jauzkagu eta... Entzun denak iboxenes e, e os da gureko parte jarri guzue gure twitterrean ez @geldokia eta eta bueno facebooken ere bai itzun denak zer itusten da zuen saioa e, fiska denetik ez twitterrean eki Eta, bueno, eta den entzat, eh? Eta horbaitea jago goteko. Eta horri sartu. Sartu jendea jago, komentatzea. Baurrengo aste arte orduan egongo, era? Beste talde batekin edo? Beste talde batekin edo? Beste Musika honeakin, bitxikarekin, diskorapikin. Eta horrengo zaituzte gu... Taldeko, Hellcat, Spangles, xalalalalala... Bestearekin. Eta, bueno... Horengo aste arte! For when it gets too complicated